Și acum, iată întâmplarea În camera locotenentului de la Cotri guasconi, ordonanța sa Pregătește bagajele de plecare În vreme ce o rânduiește în lengeamantan Mariana, camerista Gianinei, intră pe ușă Se poate da ziua bună lui Goasconi? Da, grațioasă Mariana Bună ziua ta, e scumpă oh.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 dacă am rămâne aici, ți-ar conveni? Da! Pentru câtă vreme? <laughs> Pentru un an, cel puțin ah, Și peste un an mă vei lăsa să plec? Știu eu, după un an de căsnicie ar fi poate mai ușor <laughs> Mă tem că mă vei lăsa să plec după o lună <laughs> Nu, nu crezi Sunt sigur de asta Să încercăm Vine, la de nentul, oh. haide plecăm. mai vorbim -o despre asta Da, bine, am plecat Vai! Gascone, discuția de acum m-a făcut să mă hotărasc, Pregătește totul, te rog! Bine, bine, bine dar acum, hai toate! toate. Bună, bine, bine. Sunt atât de nefericii. Sunt atât de nenorocit. Domnule Locotenent, geamanta nu este aproape gata. n Gascone, sunt nenorocit. Vai de mine, da? ce rău vi s-a mai întâmplat? Lucrul cel mai rău ce mi se putea întâmpla.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 cu atât crește flacăra dragostei. La ce mi-ajută? Este doar o amăgire. Ha, bine se spune. Timpul îndreaptă multe lucruri. Nu. Pentru a nu-nmulți chinurile, mori o singură dată. Bă, scone, ce faci? Goles geamantan. Dar cine ți-a spus să-l Eu am spus și venea asta să Pune imediat hainele la loc. Vreau să plec. De ce mai ați să Goasconi, te rog, nu-mi pune la încercare răbdare Bine, astă seară voi aranja din nou, geavanta Nu astăzi seară, acum, numai decât Hai, grăbește-te Înaintea prânzului caie de poștă să fie aici Și lacrimile domnișoarei? O, Goasconi, îți îngădui să mă super? Bietul meu, stă Da, compătimește-mă, fiindcă merit într-adevăr Să golesc? Nu să pun lucrurile în geamandan? Da. Dacă aș putea pleca fără s-o mai revăd, buna cuviință mi interzice să mai rămân. și cred că și dragostea mi interzice. Hei, ce văd? Dar ce-i, Ce s-a ce întâmplat? De ce nu continui? Iată, domnule locutătent. Spune-mi, spune-mi, ce s-a da. întâmplat? Nimic. Nimic, domnule locutătent. La ce te uiți, Gasconi? La nimic. Oh, Gianina! Gianina! De ce nu spui? Gianina vine încoace. Da. Sp spune spune-mi repede. Ce mă sfătuiești să fac? Nu știu, domnule locutătent. Orice sfat a meu este periculos. Guasconi nu pleca. Bine, stau. Am să plec eu. Faceți cum vreți am să am. plec. Dar nu pot. Vă compătimesc de ce s a oprit în loc? De ce nu vine? Se teme poate să nu vă strângenească, doar dumneavoastră singură. Poate că se generează de E Asta e mai simplu. Oprește-te, goscuii! M-am oprit! Ai țigări? Nu, n-am domnul locotenent. de măcar tu tutun? Nu! alerg să vă aduc tavacilea! Goscuii! N-am Ai nevoie de ceva, domnule de la Cotrii! Da! Goscuii! Dacă îți lipsește servitorul, ai găsești alții? Vrei unul? Nu, îți mulțumesc! Am nevoie de meu ca să-mi termine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 Vroiam să văd un tânăr stăpân și un valet moșic ah. Pregătit cu neîndemânare geamantanul Știi oare când pleacă? Vroia să plece azi dimineață Dar picioarele, picioarele îl dureau așa de rău Încât s-a că nu o să reziste la drum <sus> Mă tem că boala de care suferă acum Este pricinuită de o altă rană mult mai adâncă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 Vorbești de acțiunea aerului asupra oamenilor? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, vorbesc de acțiunea focului Nu te înțeleg Mi-ar face plăcere să nu mă înțelegi Mă crezi atât de și reată! nu, te cred o fată cinstită, deșteaptă și cu minte Care cunoaște boala ofițerului și care din discreție se preface că nu știe nimic Vai de mine, felul lui de-a vorbi mă turbură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 No, no, no, no, no, no. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu mi-ar conveni, știi prea bine când mi-ar conveni Da, da, și eu gândesc la fel hey, să știi că am să mă ocup mai îndeaproape de domnul de la Cotri În ce fel, tată? Convingând pe domnul Ricardo să-l lase să se căsătorească cu Constanța. A, nu, nu te sfătuiesc să-ți iei angajamente atât de gre E, hey, să auzim întâi ce spune și locotenentul. Da, da, ar trebui să-l auzi Poate că nu vrea să plece chiar acum Eu știu că anunțase poștalionul Hei!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 De cealaltă, puțină bogăție obținută prin jaf. <laughs> Mi se pare că se companesc între ele și că lucrurile se vor aranja În vreme ce Filiberto, rămas singur, își face planuri În cameră intră ca o furtună Mariana. Oh, mă iertați! ce cu tine? Ce vrei?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 dar din toată inima, nu prea cred. De ce această îndoială? Păi dacă iubi pe fica mea din toată inima Nu ți-ar mai rămâne inima pentru alții? Oh. Vai, mă face râd, domnule Filiberto Cu cine trebuie să mai împart inima? Vicleană mai ești? După câte vâneam și înțeles Ba, nu vă înțeleg chiar deloc de să lăsăm teama la o laoparte, să vorbim în mod sincer Ia spune, acum ai venit să vizitezi pe fica mea? Desigur Dă-mi voie să-ți spun că nu-i adevărat, domnișoara Constanța De ce nu? Nu pricep? Să știi că eu sunt astrolog Am un spirit care îmi spune orice lucru Și care mi-a spus astfel despre vizita dumii de Domnișoara Constanța n-a venit să viziteze pe cei care rămân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 aplaudată cum? gesturile de politețe nu trebuie scuitate mai ales atunci când politeța este însoțită de puțină dragoste oh, vreți să rețărâdezi de mine dimineața asta ah, și dumneata mi se pare erai pregătită să plângi dar eu o să te înveselesc într-adevăr? da, desigur și cum? cu câteva cuvinte și care sunt aceste cuvinte? te să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 Va rămâne îndatorat fiicii mele. Bună ziua, domnule Filiberto. Bună ziua. Mi s-a spus că mă căutați. Da, domnule Domnul Ai văzut-o pe Gianina? Nu. Nu, n-am văzut-o. Dar n-aș vrea să fie atât de melancolic. Când nu ești sănătos, nu poți să fii vesel. Mm. <laughs> nu știi că eu sunt doctor și că pot să te vindec?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 te timpul potrivit a tatălui? Lasă-mă să Nu, încerc. vă rog foarte mult, refuz. Ile, vreau să voi părăsi Haga, voi pleca imediat. Hai să fie așa de necuvicios. Domnule, ce se va Gianina, sunt un biet nefericit. Ha, mai bine zis, nu știe ce vrea. Îmi marturește dragostea, vrea să-l ajut și atunci când mă ofer să-l ajut să țin mâna domnulei Constanța, se înfurie și amenință cu plecare. Pentru asemenea speranțe atât de frumoase, ce mă mai sfătuiești să rămân?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 E, ia spune, tot mai refuz? Nu, nu, domnule Filiberto, Ei. mă încredințez bunătății dumneavoastră. Vrei să vorbesc cu domnul Ricardo? Oh, faceți cum credeți. Nu mai vrei să pleci. Vă făgăduiesc că rămân aici. Ce-o ar fi de s-a schimbat atât de repede? Da, sunt curios, aflu. E, domnuleșeala Constanța, o fi plecat? Nu, tată, e la mine în cameră. Domnule catenin.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 Ai da, așa e. deșteaptă fată și-mi seamănă leit Îmi ai voi! Unde te duci? Să-l încurajez pe timidul acela O, oh, te rog să-l ajuți Fi liniștit, îl ajut cu plăcere, cu plăcere Bună inima e, fica mea, te zic îmi seamănă legit.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 Singur o să vă înțelegeți. Gianin, domnișoară, Gianina, rămâi, te rog. Gianina, oprește-te și nu mă mai umili atâta. Fi sigură că n-aș fi vorbit despre asta dacă tu nu mai fi îndemnat. Îți cer iertare, Constanța. Uite, nu mă mai amestec. Fă cum vrei, plec. Plăcută, tovariașie. Dar de ce stați pe De ce nu luați loc? Constanța vrea să plece, tată. de ce atât de repede? Are o mătușă care o așteaptă. Domnișoară Constanța, te rog, fă-mi plăcerea și la noi. Va fi mare nevoie. Știi, în afaceri de felul ăsta, clipile contează foarte mult. Am trimis la anunțe pe tatăl tău să vină până la bine sub motivul că vreau să-i spun ceva foarte important. Sunt sigur că va veni. Am să-i vorbesc între patru ochi și am să încerc să-i zumul consimțământul. Pe urmă, am să vă chiem pe amândoi în camera mea și totul se va termina cu bine.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 cu toate că ai fost pe front, mi se pare că ești prea puțin îndresneț. De ce? Ficolaș pe domnișoara Constanța să plece fără să o măcar. Fără să pe vreun cuvânt. Uh. Într-adevăr, mi-a spus foarte puține cuvinte domnul Dulacotri. Domnule Filiberto, observ că nu m-a prea lăsat să mă bucur de libertate aici în casa dumneavoastră. Cum? Aha, am înțeles. Gianina, vin să spun ceva. Te ascult.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 La revedere, domnule Filibert. La revedere. Adio, domnule locotenent. Să știi că nu-mi place deloc felul tău de a te purta. Auzi, Janina, cu tine vorbesc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 Mă iertați? Mă iertați, domnule? Hai. ce mai? Mariana? Ce s-a întâmplat? Dacă, dacă nu vă supărați, vreau să vă vorbesc e. ceva. Spuneți ascot. Aș vrea să vă vorbesc personal. Bine, glipește-te atunci, aștept oaspeci. Da. În două cuvinte, termin. E. Domnule, cu găduința dumneavoastră, Vreau să mă căsătoresc Să te căsătorești, să-ți fie de bine Nu că nu mai atât Dumneavoastră știți Sunt o fată săracă A. Servez cu credință și dragoste De zece ani în casa dumneavoastră Și vă cer nu, nu, nu din datorie Ci din plăcere Un mic ajutor A, Bine, bine, bine. bine. Pentru bunele tale servici Voi face ceva A. Bărbatul ți l-ai găsit?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 Spune, ce știi? Te rog să nu mi-ascunzi de Nu. Nu, nu înțeleg. Nu trebuia să se căsătorească cu domnul Vlacotri? Cum? Ce? Nu mi a spus dumneavoastră că știți și că sunteți mulțumit? Ea atunci, Noi fi crezând că vreau să-mi căsătoresc fata cu un militar, cu un etofit care n-ar putea să o întrețină așa cum s-a obișnuit. A i-ați spus dumneavoastră că domnul Acotri vrea să se căsătorească și că i-ați promis să-l ajute? I-am spus! Atunci, atunci, cine va fi soția lui dacă nu domnișoara Genim?Și de ce? Nu mai sunt și alte fete noștri? Ei, mai sunt, da? După câte știu, domnul locotenent nu vizitează pe nimeni. Da aici! Nu vine nimeni, eh? Ba da!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 uite pe domnul Ricardo. Hai, știu te de aici. Bine, am fugit. Prosto. O să vedem cine e mai prost între mine și... și cine? Între mine și știu -mi cine. Hă, nerușinata. Căsătorită ori necăsătorită, nu mai vreau să văd în casa mea. Auzi, să vorbească astfel de fica mea. Să fie capabilă de așa ceva. Auzi, auzi. Ah.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 Spune-mi, mai sunt închiși? Da! Și vor mai sta încă mult și bine. Oh, și pot suporta lacrimile copiilor. Copii? Copii care au avut curajul să ne usuri pe dreptul financiar. O să le arătăm noi să plătească toate oale de spate. mi câte meserie. Spuneți-mi, vă rog, de ce m-ați chemat? Domnule Ricardo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 Să nu-mi spună pe nume dacă n am să arăt eu cine sunt. Domnule Filiberto? Încă în fat, derbedeu. Mie îmi așa? Da. Anu, iartă-mă, dragul meu, sunt mâniat. Cine va a supărat? domn Ricardo. Nu-i așa că nu consinte la căsătoria fiicii lui? Uh, îmi pare rău că trebuie să-i pricinuiesc din nou o supărare. Dragul meu, Fiști tu...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 Bine, dar îți trebuie curaj Curajul nu-mi lipsește Nu știu însă cum să procedez Eu cred că nu-i chiar atât de greu Ia, scut, la ce mă gândesc Spuneți-mi Constanța trebuie să fie acum la mătușa ei Fă ceea ce spun Sacrifică ți prânzul și du-te de o caută Și cere să-ți arăte prin fapte dacă te iubește cu adevărat Și de consimte... Atunci ca căsătorește-te. Dar dacă domnul Ricardo mă va amenința cu răzbunarea, atunci ia-o și du-o în Franța. Cu ce bani? Bani. <laughs> Așteaptă clipă. Cum nu se gândește oare că mă îndeamnă la o acțiune care îi poate aduce mari Eh, Țin! Zi! 100 de guinei în monede și 400 în cupoane. 500 oh. de ruine îți pot ajunge câtva timp Domnule Filiberto Primește-le din partea mea Voi aranja eu cu tatăl fetii să mi le înapoiez Domnule Filiberto, sunt zăpăcit Hai, hai Ți-am spus, trebuie doar ale curaj Trebește-te și nu pierde vreme. Da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 Nu l-am văzut Atunci fugi, înapoiază-te imediat la mătușa ta Mă goniți din casa dumneavoastră? Nu te goniți, te sfătuiesc, te rog, fugi repede, Dar spun Dar de ce aș vrea să știu? Nu e nevoie, să afli acolo, hai pleacă S-a întâmplat ceva S-a întâmplat oh, Spuneți-mi și mie O să-ți spună domnul Acotrii Unde? La mătușa ta Cum? Locotenentul n-a fost niciodată acolo O să fie acum A plecat doar de câteva clipe De ce? afle. I-ați ai să afli. -ați vorbit, tati? Da. Întreabă-ți soțul Soțul meu Da, soțul tău ah, Domnul de la Cotri Domnul de la Cotri Poți să cred, doare Hai, du-te repede la mătruja hai haide Domnule, Filiberto vă rog Te acum, timpul este prețios Dacă pierzi timpul, pierzi și soțul Vai de mine, alerg într-un suflet Aș vrea să la picioare! <laughs>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 În vreme după aceasta, Mariana, care fierbea să se căsătorească grabnic cu intră din nou în biroul lui Filiberto. Iertați-mă că vă deranjez din nou! Vreți să îmi o altă Nu, ai? nu, n-am să mai fi obraznică, vă făcă Bine, bine, bine, hai, spune o dată! Am venit să vă reamintesc doar că m-am marit și vă rog să nu uitați ce mi-ați promis! E cum? Te-ai hotărât să te măriți înaintea stăpânei? Nu, nu dar dacă ea se marit astăzi, eu am să mă mărit mâine Pofti, Și ai că nu ești o breastă? Nu înțeleg de ce tot ascunde. Cum? Ce ascund? Căsătoria domnișoarei Gianin De spun eu că ești o proastă e, Mă rog, sunt o proastă Și ca să vă arăt cât sunt de proastă Am să vă spun ce am aflat acum câteva clipe e. Am stat după perdea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 Unde a plecat acum câteva clipe, domnișoara Gianina? Unde a plecat? N-a plecat cu domnul de la Cotri? Cu locotenentul? Unde? După câte am înțeles, la doamna Gertrud. La soia mea? Exact. S-a dus numai Gianina, nu și locotenentul. Nu, no, eu știu că au ieșit împreună. -i locotenentul fiind tot ieșit o doar. A, da, sigur. <laughs> Sora mea stă aproape de loc unde trebuia să se ducă el. Sigur, Aha. asta este. Toate e mai bine și tu, tu, tu, tu, o proastă Mă, n Uite-te mai bine cine este în sală, aud vorbă Mă duc data. Tare mi-ar părea bine să rămână înșelat bătrânul ăsta nesuferit Dar nu mai înțeleg nimic Doamne, ajuta-mă ca totul să se sfârșească cu bine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 Stăpânul meu vă trimite respectoase salutări Aha. unde e locotenentul? Ce face? Cred că acest bilet vă va lămuri. Bilet? Da. Ia dă -l. Ia să vedem. Bine ar fi să nu-mi spună să ies. E, înăuntru este și o hârtie care îmi pare scrisă de fica mea. E, da să vedem întâi ce spune locotenentul. Domnule Filiberto, fără sfaturile dumneavoastră... <laughs> Cu toate îmboldurile dragostei, n-aș fi avut curajul să fac nimic. N-am spus eu, îi lipsește curajul. Am condus fata într-un loc cinstit și sigur, adică în casa mătu și ei. Spune că a condus -o. Nu prea înțeleg. Ea nu era acolo? Hai, nu, sigur că am întâlnit-o pe drum și a soțit o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 M-am lăsat orbită de dracostea mea, și m-am căsătorit cu locul Cum? Ce? Negușinata, mincinosul, trădătorii, dikăloșii, m-au omorât. Ce s-a întâmplat, domnule Filiberto? Ce, fi Ce s-a întâmplat? Ajutați-mă, sprijiniți-mă, nu mă părășiți, fie-vă milă. Domnule Filiberto, nu vă lăsați pradă disperării. A... La urma urmei, stăpânul meu este un ofițer cinstit și nobil. Cinstit? Nobil! Mi-a zăpăcit și mi-a sculberat toate speranțele. Nu asta! Dumneavoastră ați fost cel care v-ați interesat cel mai mult de căsătoria. Dar nu cu fica mea, înțelegi! Iertați-mă, dar cu aceleași argumente cu care vroiați să-l convingeți pe domnul Ricardo, încercați să vă convingeți acum pe dumneavoastră. Da, și prestematul! Poți are dreptate! insultă-mă și tu, proastă! Nu, nu mă supăr, Vă compătimesc doar fiindcă știu că mânia v-a sucit mințile. V-a rugat vreodată stăpânul meu să-l pețiți? Nu, nu m-a rugat, dar a primi cu negociinare. Vărturisiți mai bine că nu l-ați înțeles. <că> nu e adevărat.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 Totuși, este sângele dumneavoastră. asta. Și ea e prostă. E ca singura mea dragă, și stișim în asta nu are o Știu, neobrezatului. Din păcate, o știu. Asta e nenorocirea. Cățoi? Ce? Acum e momentul. Ce, ce, ce, ce, ce, ce?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 Pa, da, cred că ar aduce o bucurosă aici, dacă nu s-ar teme de mânia, dumneavoastră. He, dar ce vrea? să laud pentru asemenea faptă? Să-i mulțumesc pentru trădare? Am înțeles. Mă iertați. Bună ziua! Să nu le spui să vin aici. Nu vreau să-i văd pe niciunul. Bine, înțeles? Bine, înțeles. niciunul. Nu am înțeles, bun. Ah. Ah. Domnule Filiberto, ca să vă mai distrez puțin, pot să vă vorbesc? Nu vorbi de nimic.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 Va trăi săra! Sără mana de ea, E poți de grijă Vreți să trăiți de acum înainte, în ură și neînțelegere? Taci odată proastul, taci, n -auzi? Cât ai de gând să mă mai chinuiești? V-ați văzut joc de mine, domnule Filiberto Asta mai lipsea Aștept de două ore și n-a venit nimeni De ce m-ați vătui să mă întorc la mătușa mea Sub motivul că locotenentul mă așteaptă acolo Vă voi spune eu, domnișoară, cum stau lucrurile Domnul locotenentul a cot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 Vorbiți, domnule Filiberto, să nu mă credeți atât de proastă încât să suport o asemenea faptă grosolană la naiba, dacă o suport eu, trebuie să o suport și dumneavoastră Și mă rog, ce suportați dumneavoastră? Nenorocirea, fiice mele, din pricina dumii Din pricina mea? Da, da, da, da, din cauza s-a peste umeii mei o asemenea nenorocire Noroc! Până are o spinare solidă, dar <laughs> eu nu înțeleg nimic din toate astea Să-ți spun clar și precis cum stau lucrurile, să vezi, domnul locotenent, drag, la... că... Constanța, ce cauți aici? Uite-l și pe ăsta, el mai lipsia dar nu mi-ai interzis niciodată să vin în această casă Din clipa asta ți interzic, înțelegi? Știu pentru ce vii aici Cunosc dragostea ta pentru locotenent și stiu că aici ți sunt curse menite să-ți să drunce renumele tău și autoritatea mea! Nu știu nimic domnule Ricardo, dacă știi ceea ce știu eu mai ai vorbi așa. Am să mă răspun! În vorba! Pă tine am să te închid în casă, Iar cu domnul Filiberto, am să mă refuiesc eu. Bine să meritam și mai rău. Scump pe prietene, te rog, iartă-mă Abia acum îmi dau seama de nedreptate pe care ți-aș fi făcut-o Domnul m-a pedepsit Mi-a pierdut fica domnule Ricardo Înțelegi? Și urâsul mi-a pricinuit Ai pierdut-o S-a măritat cu locotenentul ah. Ah. Dacă s-a măritat, asta înseamnă că nu este chiar pierdută în întrăcine Nu știu dacă o să mai văd Cine știe dacă e ingratul nu o să-mi o ducă departe? Eu singur i-am dat 500 de guinee ca să-mi fure pe urmă și fata. Fica mea, singura mea fică, dragostea mea, singura mea dragoste. Dacă aș putea să mai îmbrățișez o singură dată, vreau să știu dacă a plecat, vreau să o dacă a plecat, vreau să mă mor cu mâinile mele Tatăl! Oh, că ne recunoscătoare! Iartă-mă, tată Nu meri să te iert Ai dreptate, te-am supărat Dar ce puteam face, spune dumneavoastră! cum? Nu mă pot, simt că am să mor Amândoi merită să fie compatibiți Cât de satisfăcut aș fi dacă n-ar ierta-o Ridică-te Nu mă ridic până nu mă ierti Cum dai ai putut să mă întristezi atât de mult? Spune Tată, sfatul tău Taci, taci, nu mă supăra Nu mai vorbi de nepricepere și slăbiciunea mea Ridică-te Cu condiția asta te iert Dragul meu, tată Nu <si> prea repede ai iertat-o Tată, cu voia ta ne, ne, ne, ne, ne, ne, Nu vorbi de soțul tău oh, Dar trebuie să-l primești ca ginere Alfel va trebui să te părăsesc Negușinat-o, așa vorbești tatălui tău Dragostea pentru soț mă obligă oh, Bine-mi stă, merit mai rău Domnule Filiberto, cred că faptul s-a consumat și nu mai e nicio ieșire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 Sper să nu-ți pară rău de ajutorul pe care mi l-ai dat Liniște! Repede să nu afli nimeni Ei, Ce, ce te-a apucat? Mai avem determinat repede și în liniște O altă mică afacere Ei. Cu ce? voia dumneavoastră, domnilor Goasconi vrea să se căsătorească cu mine <gători> <gători> Cu îngăduința stăpânului meu O iau de soție <gători> Petăcute și repede